care în pustia Sihlei în mari nevoințe a petrecut și lumină sihaștilor s-a făcut, cu laude să slăvim pe Dumnezeu și să cinstim pe cuvioșii lui zicând, Bucură-te cuvioasă Teodora a Moldovei duhovnicească floare! Îngerească râvnă din tinerețe având Teodora, părinții și familia părăsind, departe de lume ai fugit! Și lui Hristos Dumnezeu, cu mare Evlavie, ai slujit. Pentru care noi, smeriți cu laude, te cinstim. bucurete te mlădiță Sfântă, care prin Sfântul Botez, în Hristos te-ai altoit. bucurete te cu Teodora, care din copilărie lui Hristos Dumnezeu ai slujit. bucurete căci glasul Evangheliei lui l-ai ascultat. Bucurete că pentru dragostea lui de lume te-ai depărtat. Bucure-te că slava veacului de acum ai trecut-o cu vederea. Bucure-te că spre slava lui Hristos ai lergat cu toată puterea. Bucure-te că necazurile veacului de acum pe tine nu te-au împiedicat, Bucure-te slugă credincioasă a marelui împărat. Bucure-te mlădiță tânără cu rod prea frumos. Bucure-te mielușa blândă a lui Hristos. Bucurete te că poruncilor Evangheliei lui Hristos ai fost ascultătoare! Bucurete te a sfinților pusnici vrednică următoare! Bucure-te cu vioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucure-te cu viuase Teodora, a Moldovei, duhovnicească floare! La marea stăruință a părinților tăi te căsătorit, dar pentru prea scurtă vreme în căsătorie ai viețuit. Pe sosul tău la un gând cu tine l-ai adus, căci părăsind în lumea, amândoi la viața monahicească, v-ați dus și lui Dumnezeu ați cântat, Aliluia, Aliluia, Aliluia, La mănăstirea Vărzărești cu bătrâna stareță Paisia ai viețuit și pildă de ascultare tuturor călugăriților ai fost, pentru care cu laude te cinstim. Bucure-te, Teodora, că prin ascultare și smerenie Lui Hristos ai urmat! Bucure-te că și Mântuitorul nostru prin ascultare pe noi ne-a răscumpărat! Bucure-te că prin ascultare și tăierea voii Mucenițe te-ai arătat! Bucure-te că prin ascultare smerenie ai câștigat! Bucure-te că prin rugăciune și tăierea voii tale, partea Mariei ai ales! Bucură-te că prin smerenie și ascultare roadele mântuirii ai cules. Bucură-te că ascultarea și rugăciunea ți-au fost bogăție. Bucură-te că aceasta, înțelegând-o, cu nuna lor sfântă ți-ai ales ție. Bucură-te că prin ascultare și rugăciune mintea ți-a iluminat. Bucurete că venind prigoana turcilor la pustie cu stareța ta ai plecat. bucurete că pustia și liniștea v-au fost folositoare. bucurete te cu te Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! bucurete te cu vioase Teodora, te Amândou vei duhovnicească floare. Ajungând în pustie cu stareța ta, Paisia, aceasta, într-un Domnul, a adormit, iar tu singură, rămânând fără nicio mângâiere, cu rugăciunea te întăreai și din inima lui Dumnezeu cântai, aleluia. 2. După adormirea fericitei tale starețe, Paisia, către locurile părintești ai socotit să vii și un loc de liniște în munții neamțului ți ales. Pentru aceasta, noi nevrednici cinstind a ta dorință cu evlavie te lăudăm, bucură-te că loc de liniște și de pusnicie ai căutat, bucură-te că pentru aceasta starțului varsan nu fie al sihăstriei ai cerut sfat, bucură-te că după sfătuirea lui în pustia sihlei ai plecat, bucură-te că acolo ajungând cu lacrimi din inimă lui Dumnezeu ai mulțumit, Bucure-te că foarte te-ai bucurat de acel loc liniștit. Bucure-te că în peștera cea de sub stâncă ai locuit. bucure că acolo cu măcriș și cu verdețurile pustiei te-ai hrănit. Bucure-te că duhovnicul tău, ieroschimonahul Pavel, aici te-a găsit. bucure -te că prin duhovnicești sfaturi te-a povățuit. Bucure-te că de preacuratele taine te-ai învrednicit. Bucură-te că nevoința pusniciei cu mare dragoste o ai primit! Bucurete te că ai iubitorilor de liniște ai fost vrednică următoare! Bucură-te cu vioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucură-te cu vioasă Teodora! A Moldovei duhovnicească floare. Ziua și noaptea, petrecând în rugăciunea cea cu lacrimi și în meditațiile cele duhovnicești, Din inimă suspinând, lăudai pe Dumnezeu cântând aleluia. Aleluia, alleluia.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 Aleluia, aleluia, aleluia. Petrecând vreme îndelungată în pustia Sihlei, cu lacrimi duhovnicești mai mult decât cu hrana trupului te întăreai și cu de veșnicilor bucurii, în toată vremea te mângâiai, pentru care și noi nevrednici te lăudăm. Bucurete că prin rugăciune neîncetată dragostea lui Dumnezeu ai câștigat. Bucurete că pe treptele urcușului duhovnicesc te-ai ridicat. Bucurete că pe treapta făptuirii morale repede ai ajuns. Bucurete că pe treapta vederii sfinte te-ai suit. Bucurete că pe treptele îndumnezeirii prin har ai urcat. Bucurete că și din îndumnezeirea cea după har ai gustat. Bucură-te că inima ta cu lacrimile dragostei de Dumnezeu o adăpai! bucurete te că sufletul tău cu nădejdea veșnicilor bunătăți îl mângâiai! bucure te că trupul tău cu puțină hrană îl hrăneai! bucure te că din verdețurile pustiei și din apă puțin gustai! bucure te că ochii minții pururea priveau bunătățile viitoare! Bucură-te cu viața teodora, a Moldovei duhovnicească floro. Bucură-te cu te teodora, a Moldovei duhovnicească flore. Multe ispite și năluciri de la draci ai întâmpinat, fericită Teodora, dar având în sufletul tău dragostea lui Hristos, pe toate le-ai biruit și pentru toate ai cântat lui Dumnezeu laudă de mulțumire, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Având mintea luminată de preasfântul Duh, ai trecut cu vederea ispitele cele de-a stânga și cele de-a dreapta, care de multe ori năvăleau asupra ta, căci prin darul lui Dumnezeu, cunoscând vicleniile duhurilor celor rele, pur la rugăciune cu lacrimi către Dumnezeu ai alergat, pentru care și noi cu evlavie te lăudăm. Bucure-te, stâncă duhovnicească, care de vânturile vicleilor draci nu te-ai clintit! bucură te că, având darul lui Dumnezeu, pe toate le-ai biruit! Bucurăte căci cu multă smerenie lui Dumnezeu te rugai! bucură te căci din adâncul inimii tale către el strigai! Bucurete că frigul, foamea și singurătatea pentru Hristos le-ai răbdat. Bucurete că liniștea și rugăciunea pe tine te-au ajutat. Bucurete că postirea și înfrânarea nu le-ai bucure Bucurete că încetata rugăciune cu umilință tărie ți-a dat. Bucurete că prin rugăciune fierbinte ai biruit. Bucurete că prin nevoințe duhovnicești ai sporit. Bucurete că prin trezvia minții pururea ai fost rugătoare, bucurete că prin post și rugăciune, sfinților sihaștri ai fost următoare. Bucurete cu vioase te odora, amaldovei duhovnicească floare. Bucurete cu să te odora. Mamul Dovei, ruhovnicească floare! 60 de ani ai petrecut în pustia Sihlei, în post, în rugăciune, răbdind cu bărbăție nevoințele pusniciei, și din Inima lui Dumnezeu, cântai, ai Aleluia! Aleluia! Aleluia! Duhovnicul tău, Părintele Pavel, venea din când în când la tine, aducându-ți pesmeți și alte hrană pusnicească, iar tu, cu mare smerenie a inimii, la el te spovedai și sfaturi duhovnicești cereai pe care în inimă le scriai, pentru care și noi, văzând a cu iscusind, te lăudăm. Bucurete că din copilărie Sfintele Scripturi le-ai citit, bucurete căci cu învățăturile Sfinților părinți pe tine te-ai întărit, bucurete că învățăturile Sfinților părinți în viață te-au călăuzit. Bucure-te că viața pusnicilor ai căutat! Bucure-te că învățăturile lor pe tine te-au luminat! Bucure-te că prin rugăciune și citire trezvia minții ai câștigat! Bucure-te că Mântuitorului purrea te-ai rugat! Bucure-te că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat! Bucure-te că pe ea pururea mijlocitoare către Mântuitorul o aveai, Bucure-te că în desăvârșire prin rugăciunile ei sporeai, Bucure-te că și rugăciune sfinților pururea le-ai cerut, Bucure-te sfântă a sfânta trăime pururea rugătoare, Bucure-te cu vioasă odora, a Moldovei duhovnicească floare, Bucură-te cu vioasă Teodora, amoldovei Dovei duhovnicească floare! Mângâiatu-te-ai cu nădejdea veșnicilor bucurii, Și toate luptele și ispitele veacului de-acum, Cu bărbăție de suflet le-ai primit, Căci muntele s-a deschis prin rugăciunea ta, Cântând cu mulțumire pentru toate lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Toate ispitele și luptele care de la lume, de la trup și de la diavol asupra ta au venit, cu darul și cu ajutorul lui le-ai biruit. cu lacrimi și suspin din adâncul inimii rugându-te ai luat de la el îndurare de aceea și noi cu smerenie te lăudăm bucurete cu vioasă teodora sluga lui Hristos cea prea înțeleaptă bucurete că având milă de la el ai mers pe calea cea dreaptă bucurete că de la el pururea ajutor ai luat Bucure-te, slugă înțeleaptă care purrea lui ai urmat! bucure că toate cele ale de acum le-ai trecut cu vederea! bucure că Hristos Iisus ți-a fost ție toată mângâierea! bucure albine albină duhovnicească care mirea Duhului Sfânt ai adunat! bucurete că în cugetarea cuvintelor Domnului mare dulceață ai aflat! bucure privighetoare duhovnicească! Care purrea lui Hristos ai cântat, bucate porumbițe cuvântătoare, care purrea pe Hristos ai lăudat. Bucate cu Teodora, te a vieții pusnicești râvnitoare, bucate a multor sihaștri vrednici următoare. Bucate cu vioase te odora a moldovei duhovnicească floare. Bucură-te cuvioasă Teodora, dovei duhovnicească floare. Avut ai pururea în minte patericul și învățăturile celor ce în pustie au locuit și cu desăvârșirea s-au împodobit. De aceea și tu cu mare dragoste în urma lor ai alergat. Și lui Dumnezeu din toată inima ai cântat, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ajuns ai la adânci bătrâneți, locuind în pustia Sihlei, și duhovnicul tău, Pavel, trecând către Domnul, Postit ai patruzeci de zile, pregătindu-te cu rugăciune pentru viața viitoare. De aceea și noi, înțelegând minunata nevoință, te lăudăm. Bucură-te căci cu îndelungă răbdare în pustia sihlei ai viețuit. bucură că având candela rugăciunii aprinsă în inimă, Așteptai pământescul sfârșit! Bucure-te că în credință roditoare Domnul te chema la sine! Bucure-te că din inimă doreai să te sfârșești cu bine! Bucure-te că în părtășirea cu preacuratele taine foarte o doreai! Bucure-te că pentru aceasta lui Dumnezeu mult te rugai! Bucure-te că bunul Dumnezeu rugăciunea ta a auzit! Bucure-te că de sufletul tău El s-a îngrijit! Bucure-te că prin niște păsări pe tine te-a descoperit! Bucure-te că acele păsări în trapeza si hăstriei pe geamul deschis intrau! Bucure-te că pentru tine pâine de pe masă luau! Bucurete, căci cu pâinea în cioc spre Sihla zburau, bucurete că Dumnezeu a vrut să te descopere prin aceste zburătoare. Bucurete cu vioase te odora, a Moldovei, că floare. cu vioase te odora, a Moldovei, floare. Văzind că lugării de la Sihăstia că păsările luau pâine de pe masă și zburau cu ea numai spre Sihla, s-au luat după ele. Iar păsările se opreau ca și cum i-ar aștepta. Și așa, prin acele păsări te-au găsit pe tine, pentru care laude au dat lui Dumnezeu, cântând Aliluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ajuns au frații care urmăreau păsările, odată cu noaptea în pustia Sihlei, unde deodată au văzut între stânci o lumină mare, și venind mai aproape, lumina a dispărut și le-ai spus... Părinților, aruncați-mi o haină! Și unul din frați ți-a aruncat rasa sa ca să te îmbraci, iar noi, mirându-ne de această descoperire a ta, glăsuim. Bucurete cu vioasă Teodora, care în pustia Sihlei ai îmbătrânit! Bucurete că în mare sărăcie ai viețuit! Bucurete că și hainele de pe tine toate au putrezit! Bucure-te că bunul Dumnezeu pe tine te-a descoperit, bucure-te că pe frații care la tine au venit, i-ai rugat. Bucure-te că le-ai zis să vină Duhovnicul Antonie neîntârziat, bucure-te că frații aceia cu bucurie la sihăstria au alergat. Bucure-te că pe Duhovnicul Antonie despre tine l-au înștiințat, bucure-te că el auzind foarte s-a bucurat. Bucură-te că luând la sine preacuratele taine, spre Sihla a plecat! Bucură-te că ajungând duhovnicul Antonie, pe tine te-a spovedit și cuminecat! Bucură-te, Maică smerită a pustiei luminătoare! Bucură-te cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucură-te cuvioasă Teodora amul Moldovei duhovnicească, doare! arătat te Dumnezeu pe tine cuvioasă Teodora ca pe o luminătoare a pustiei Sihlei, pentru care monahii și frații Sihăstriei au dat slavă lui Dumnezeu, cântând aliluia! aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. Îngropat au cu mare Evlavie, părinții și frații si hăstriei, sfântul tău trup. În peștera unde te-ai nevoit. Auzind bine că din cioșii creștini, la sfintele tale moaște, alergau cu credință și evlavie, închinându-se și te lăudau, când așa. Bucură-te cu Teodora, care cu viețuirea ta, pustia Sihlei, o ai sfințit. bucură căci cu sfintele tale moaște, pustia Sihlei, o ai împodobit. Bucure-te că sfintele tale moaște multă vreme în pustia aceea au luminat. Bucure-te că prin pronia lui Dumnezeu în alte parte s-au mutat. Bucure-te că în amintirea ta o bisericuță de lemn s-a zidit. Bucure-te că această bisericuță cu hramul schimbării la față s-a sfințit bucure că de sute de ani creștinii spre peștera ta călătoresc. bucure că pentru evlavia ta pururea se ostănesc. bucure că și biserica Sfântului Ioan Botezătorul aproape de peștera ta s-a zidit. bucure că în schitul Sihla mulți călugări s-au nevoit bucure Maică, a poruncilor Evangheliei păzitoare! Bucure-te, Sfântă, a nevoinților pusnicești următoare! Bucure-te, cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucure-te, cuvioasă Teodora, Amul dovedu hovnicească floare. Toate cetele de monahi și monahii cinstesc cu Evlavie pomenirea ta, cu vioase Teodora, și aducându-și aminte de nevoințele tale, cu credință laude pe Dumnezeu, care pe tine te-a întărit, a urma cu vioșilor părinți și a cântat lui, Aleluia Aleluia aliluia, aliluia, veste a vestea sfințeniei tale, ieroschimonahul Elefterie, Cel care în lume ți-a fost soț, care venind la sihla și aflând peștera ta, cu multe lacrimi și suspine, a început a zice către tine așa. Bucurete te cuvioasă Teodora, care din tinerețe pe Hristos a iubit. Bucurete că părăsind lumea în această pustie ai venit. bucură te că și pe mine la viața călugărească m-ai îndemnat. Bucurete că sfatul și îndemnul tău le-am urmat bucure că pentru aceasta duhovnicește m-am bucurat! bucure că după plecarea din lume, înapoi nu te-ai mai uitat! bucure că lui Hristos cu mare nevoință ai urmat! bucure că în pace și sfințenie călătoria ai săvârșit! bucure că pe Hristos din toată inima l-ai iubit! bucură că pentru dragostea lui în toată vremea te-ai nevoit! Bucurete, te Maică, a vieții pusnicești râvnitoare! Bucură-te a pustiei locuitoare! Bucurete te cu vioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucurete te cu vioasă Teodora! A dovei, duhovnicească floare! Darul lui Dumnezeu te-a urmărit pe tine cu cuvioasă Teodora și ți-a ajutat până în sfârșit a sluji lui în pusnicească nevoință, pentru care în toată viața ta, din inimă i-ai cântat, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Trecut sute de ani. Și numai strâncile de la Sihla cu peștera ta mărturisesc viețuirea cea pusnicească, în care atâția ani ai viețuit. Și astăzi mulțime de monași și monahii, precum și mare mulțime de credincioși, aleargă cu sete duhovnicească să vadă peștera în care te-ai nevoit și să-ți ceară sfintele tale rugăciuni în ajutorul lor. Pentru care și noi pe tine te cinstim cu aceste smerite laude. Bucure-te, Teodora, că nevoințele vieții pusnicești le-ai răbdat. Bucure-te că prin post și rugăciune, în toată vremea te-ai înarmat. Bucure-te că până azi, bine că dincioșii creștini cu Evlavie, ți se închină. Bucure-te lui Hristos, cerească albină! Bucure-te că mierea cea duhovnicească în sufletul tău ai purtat! Bucure-te că pe Dumnezeu din toată inima l-ai iubit! Bucure-te că El cu al său har te miluit! Bucure-te că prin viețuirea ta ca o lumină ai strălucit! Bucure-te că fecioarilor celor înțelepte ai urmat! Bucure-te că numai fericirea cea veșnică ai căutat! Bucure-te că tuturor poruncilor lui Hristos ai fost împlinitoare! Bucure-te că dreapta credință ai făcut-o roditoare! Bucure-te cu te te a Moldovei duhovnicească floare! Bucură-te cu vioase Teodora, amor dovei duhovnicească, flor. O prea cuvioase Maică Teodora, fiind acum în ceața fecioare și având îndrăzneală către prea înaltul nostru mântuitor, aduți aminte și de noi nevrednicii, care suntem în acest veac, petrecând în lupte, în ispite și în necazuri, ca prin sfintele tale rugăciuni să aflăm și noi milă și îndurare de la Dumnezeu, învrednicindu-ne ai cânta Lui în veci. Aliluia, Aliluia, Aleluia! Aliluia.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 În ne ai cântat lui, în veci Aliluia Aliluia, Aliluia Aliluiaie Oprea cuvioase mai că te odoră fiind acum înceta înțeleptelor fecioare,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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Aliluia! O cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos a iubit și pentru dragostea lui în toată viața te-ai nevoit. Multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pusnicească cu darul lui Dumnezeu ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor bune ai strălucit. Pustia sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștilor te-ai făcut. Iar prea bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a descoperit-o și ca pe o comoară ascunsă, lumii te-a arătat. De aceea și noi, nevrednici, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale rugăciuni și te chemăm, roagă-te prea înaltului nostru mântuitor, ca și noi păcătoșii. În vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru, să dobândim mila și mântuirea Lui spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.